Виснажлива робота на посаді літературного редактора в газеті «Столиця» і його закоханість у чарівну студентку з педагогічного університету імені Драгуманова значно обмежують його вільний час, який він раніше витрачав лише на друзів, переклади і поезію. За два останні роки він змінив біля півтора десятка робіт, умудрившись працювати науковим співробітником в академічному інституті, викладати в театральці, ж працювати літературним редактором у кількох газетах і навіть на телебаченні, не кажучи про інші місця, де він довго не засиджувався через дрібну зарплатню. Радий, що його життя набуло нового сенсу і помітно змінило річище, бо раніше, спостерігаючи за ним, Бачив тільки негативні ознаки від його холостякування. Хоча вірші писав він блискучі, а ще сів за роман. Юра частіше почав заглядати в пляшку, і це виробилося майже в ритуал. Деколи я приїздив до нього на Березняки, де ми вечорами в однокімнатній квартирці з видом на спокійний Дніпро пили бадяжну горілку із найближчої крамниці, Їли так-сяк зварену гречку з квашеними огірками. Він читав мені свої нові тексти, а я уважно слухав, якщо це дозволяло робити важкість у голові від сурогатного напою. Деколи ми заходили в гості до наших знайомих, які полюбляли шумні компанії і могли за ящиком горілки пускати на вітер тиждень-другий, поки вистачало здоров'я чи грошей або духу компанії. Деколи ми поверталися від гостей серед глибокої ночі пішки, витрачаючи на дорогу по дві-три години, оскільки на тачку нічого не було. То в кишенях повний оляк, але це не засмучувало, бо поруч, у нашому п'яному базіканні, завжди був Платон чи Малерме, або інша розумна морда, про яку можна говорити без перестану. Юра завжди зі мною сперечався стосовно поезії, любив більш консервативну, наближену до класичних взірців, я ж навпаки розхристану, авангардну, експериментальну. однієї ночі, повертаючись самотньою вуличкою, затиснутою з обох боків гаражами та милими підприємствами від одного приятеля, який живе на дарниці, ми наткнулися на сцену розборок двох поножовщиків. Вони ричали, як дикі агресивні звірі, накидалися один на одного, намагаючись завдати удару. Коли ми наблизилися, розборки раптом затихли і припинилися. Колишні вороги визвірюлися на нас, чого ми дивимося. Вони почали наближатися з ножами в руках, погрожуючи, що зараз нас покрамсають, парісують і несподівано накинулися. Один із них, приземлений і згорблений, ножем зачепив рукав моєї джинсової куртки. Ми дали дьору і ледве від цих ненормальних відірвалися, що правда були змушені подолати добрячий гак дороги, обходячи нападників. Коли ми відбігли на безпечну відстань, і, віддихуючись, перейшли на ходу, я запитав у Юри, «Так що там Платон думає про поетів?» «Платон – поц». «А поети – малограмотні вискочки». «Сам ти малограмотний вискочка, сам ти поц». Пізніше, коли ми добралися додому, відчуваючи жахливу втому і голод, я давно помітив за собою, якщо випадають сильні, сконцентровані переживання, то в організмі щось згорає, наче паливо в машині. Від цього з'являється божевільний апетит. Насмажили величезну пательню картоплі, відкрили дволітрову банку маринованих помідорів і з усім цим вдушили півтори пляшки горілки. Тільки коли до свідомості почав підкрадатися хміль, я відчув, як у мені народжувалося заспокоєння і з'явилася ота душевна легкість, як у людини, яка чекала на небезпеку, але та її оминула. Я давно не бачив його. На вихідних іду в супермаркет. Закінчилися продукти. Підходжу до відділу з рибою. Морожена, свіжа, копчена, з приправами, мала й велика, дорога й дешева,